Inna alhamdulillahi nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa naudu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina man yahdihi allahu fa la muzillelahu wa man yudlilhu fa la haadiya lahu ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du Të gjitha falënderimet absolute i takojnë vetëm Allahu xhalla xhalaluhu. Përshëndetje të mushira bekimet e Zotit, qofshin mbi më të mirin dhe zotrin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij besnik, me familen e tij të ndershme, me bashkëshortet e tij të pastra dhe mbi gjithë muslimanat të cilat e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të mirë deri në ditën e gjykimit. Sonte më lejnë Allahu xhalla xhalaluhu pasi që jemi në prak të muaj të Ramazanit dhe njëriju ka nevoj për disa stërvitje, ka nevoj për disa ushtrime dhe gdhenjët të shpirtrit që ta prejse dhe tjet Ramazani një mundësi dhe shans e mirë dhe e madhe që ta rije shumë të Allahu gjelle gjelëluhu. Përmendëm që sahabët e pengamberit a reji salatu e salam janë përgadit 6 muaj për para, mirë po neve për shkak të neglijensës mos këkqarjes dhe në vrajshdësisë zemrave, neve do shta nuk e shiojna Ramazanin ka që gjatë për para, mirë po javlen që në praktë të ti besimtarit i bandi së stërvitje, disa ushtrime që mos të hyje në Ramazan ajtjet i befasum me adhurime të shumëta. Nga senjeri u për nga natyra e ti nuk mërët me kaluëve nga të zeroja në shumë. Njëriju për nga natyra e ti nuk mundët foshnja me pretendu e se për një muj ka me kalu në mendje në ati cili është disa vjeqar dhe është zhvillu e me vite. Andeve simtari duhet gradualisht me e morë vetë vetën dhe me përgadit me qelë Kur'ani me lezhu pak ma shumë, me përmend Allah unë gjellë vala pak ma shumë, me agjeru disa ditë para Ramazanit që me stërvit vetë vetën e me hinë Ramazan me avci fuqi dhe kuadrat pak më të mëk. Prandaj këto javë e fundit të Ramazanit do t'i caktojmë në ligjëratat e përgjithshme, se ti janë si lloj ushtrimi që të hyjmë në Ramazan me një përgatitje pak më të mirë. Në ligjëratën e kaluar përmendëm nga Abu Hamid al-Ghazali, një bredietarëve të muslimanëve të shekullit të 6 ku në libërën e ti i hja ulumit din, të cilën e ka përmledh Ebu Faraj Abdurrahman ibnul Gjauzi në libërën e ti min hajgjul Qasidin, dhe e ka përmledh ibn Qudam el Maktisina Muqtesar min hajgjul Qasidin, ka shku libërën në përmledhje pas përmledhjeje. Unë e ka më zedhë vetëm një kapitull nga kapitull të fundit, ku e ka qëjtë kitab dhemmil gurur, liber mbi në nëshmimin dhe për ulljen, dhe pështërsimin e mashtrimit mu vetë mashtrua dhe në gjëratën e kaluar përmendëm disa kategori të të vetë mashtruarve nga njerëzit e dijes andaj hoxha pa, pasi që fletë për mashtrimin sa Allahu e ka nënqmue mashtrimin dhe i ka cilësue dilloj të grupeve të mashtruar i ka qëtë qafirat dhe fasikat më ka të atë prej muslimanve Parëse me vazhduhe në lojet dhe kategorit e njërzve të vetëm ashtruar, vlenë të cekët se nga linë vetëm ashtrimi. Neve dhe të caktojmë një ligjaratë të veçant, apo disa prej ligjaratave sim me e shkull vetëm ashtrimin, dhe sim me u pastru dhe me u la për e këti vetëm ashtrimin, dhe si kje vetëm ashtrim vetë nëse djetarët gjigantë, djetarët që ka e dinë kërë andë dhe sunetin, s'kam pështu për e këti mashtrimin qëka e njofin Korani dhe e njofin Hadithin, e për nga meri të leji salatës vëmë, ka hishe i tani ati, qëka mbetet halë jo, e halë i muslimanve, për i nejeve dhe kategorisë tonë. Andaj, duhet ligeratët të veçanta, si mu shëru, po nga lindë, kuo burimi, zanafila e vetë mashtrimin. Thote Buhamid el-Gazeli, rëgjimeja e mashtrimit të jëbesimtarve, dhe atyre që ka janë mashtru me këtë dunja është se ata kanë thonë e dunja në këtë u al e khira në si e ka thonë kjo rezimeja kërejt dyshimeve të jubesimtare dhe atyre që ka janë mashtru me këtë dunja në bade me në këtë shpreje s'ka dyshime vetëm se këtu është zanafila ata kanë thonë dunjaja është kesh dunjaja është kesh e mërë e prejkë du njojëm. Ndërsa akireti është i vonuar. është i vonuar. Pra është premtim. është premtim. Nëktë, për me kuptu më mirë, nëktë, kur ti banë trektime dikam, apo banë shqiblerje. Ti i thu ose ti japë kesh, ose ti japë ma vonë, parët. Ose ti japë kesh, i prejkë parët, me dorë, i a jepë, Altan, Arjen, që ka të qofshin Apo i thu, ti jap ma vonë Jo besimtarët janë mështru me këta dhe fasikat prej Gjunasharët sa t'janë gjitë në gjunarë Që ka pojnë, thëjnë du njoja a kesh Unë jam të prej, jam të jetua ta Akireti, akireti vjen Pse me lanë ata shka e kam kesh Para ta e cila mu ka premtue Që ka me martë Thëtë e Bu Hamid el Gazeli Se kjo është palë cëve të mështrinit Se njeriu e prek dunojën e s'në prek ahiretin. Po kjo mosprekje e bën më moshtrua atë. Ndërsa thotë kjo nuk është realitet çshtu. Kjo nuk është realitet çshtu. Anda nevet ata bërmein më mirë po shkurt të apoim demon ketçube edhe pse kjo ka nevojë e Buhari Gazali ka pru disa pika te cilat besimtari duhet me ditë ajete hadithe te pejgamberit ali salatu selam salat, dhe fakte logjike dhe arçije te shëndosha se Nuk është më i mirë, nuk është më i mirë kjo dhonia e sakirëte. Ani pse kjo dhonia është kesh. Sepse edhe ky kesh në këtë dhonia nuk mirë të kesh. Çish kesh? Saq Abu Hamad al-Ghazali, njeriu për ta fituar një cop të kësaj bote, një pasuri të kësaj bote, një bollok të kësaj bote. Çka van? Bollokun e ka të premtuam. Der rrugës der të bolloku, der të shtëpia e mirë, vetura e mirë gruja e mirë, komoditeti i mirë, luksuzi i mirë i kësaj bote, qejfe edhe epqet e kësaj bote, qka janë premtim. Par me arritë dertë e to, duhet me punua. Kështu që puna, qka është këtë rast, shart i këtëre qejfeve. Në këtë rast edhe në duno, këtë dëno, këtë qejfe janë i premtum. Nuk e ditë a rrina jo. Në këtë rrina jo e njëjtë është thotë botat jetër. Thotë pëse ti po lodhështë për diçkat që ka alosek i morë, e nuk pebeson atë në ahiret, vetëm sa jo është edhe pak ma eshtime, vetëm sa ma dje thotë e buhamet gazeli, ma dje thotë ma shpejt mërin në ahiret, cësa të shpia jote. Kësa njeri ju të dojshme mëri të shpia, të gruja, të keri, të pasuria, ka shkuta Allah, ka shkuta Allah, qishot Mustafa Sadiq Al-Rafi thot njerzit thon se 3/4 e ksa i bote janë me ujë thot unë tham ndryshe 3/4 te ksa i bote janë me me varrezë 3/4 te ksa i bote janë me varrezë sa njeriu ka vdekur dhe shvaros, është voros to ka shfull me me varrezë Andoj njeri u nuk duhet me mashtru me kësi. Mashtrimi me thonë, kjo botë është kesh, aje kjetra, ha? Villon njeri u me, me u hamen dhe me u lëkun. Thot e Bu Hamid el Gazeli, ma shpejt mërin në khiret se sa te qeji fiksa i bote. Andoj thot kjo është zanafila. Ska të vetë mashtruar vetëm se, çka, vetëm se thotë, a me e kapë këta, qka e kam parasive, a me e lanë atje. A me lanë, Atajtilla shumë pafundësh, ndërsa kjo është kesh. Andaj kan thonë se e dunia naqdun wal well, akhiratu nasia. Nëve kësa i dyshimit do t'ivim, do t'i çasemi, që se kjo nuk ka të bëjë vetëm me këto mashtrime, edhe xhunacari, edhe ai i cili pi alkool, edhe ai i cili shkon me gratë e huaja, edhe ai i cili e dona moralitetin, ai i cili dëgjon muzikë, ai i cili bën lloj-lloj mëkate, edhe neve që kena dembeli. Këti jënat praktik ti i dyshimit i në të prekt për këtë dëshimin pse se nuk e shofë me akirejtin nuk e shofë me akirejtin si kur të shofë me akirejtin kishtë me qenë ndryshin kishtë me qenë ndryshin a po, e kështë në më rrat andaj, besimdari nuk guzon më prejkë prejkët për këtë dëshimit edhe pse buhamid e gazeli thot s'ka gjuna qari cili s'prejkët për këtë të dëshimi mirë po thot qafiri e ka dëshimin bindje Ai thotajo nuk e di ajo vjen. Dorsa nuk e ndroj kta asha jam te pa, ma tash ka se shoh. Dorsa besntori e beson se ajo vjen dhe es 1 milion dhe moshum no se përthindja i bindur mirë po çka do njëherë moshtrohet. Do njëherë moshtrohet duke u angazhu me keshin e aron, ata çka e ka premtu Allahu xhellal xelalu, ah ahirat. Son devaleina Allahu xhellavala do ti kalojm kategoritë tjera te dietarve te saq jan moshtrua xhallar dhe çkan moshtru te kalojm te Avami dhe i badet gjitë dhe të zëtë bojnë i badet e Allah barë, kjo, ala, si u ka hi shejtani dhe u ka prish adhurimet këtu qikon e vëleza këj hoqa në asë një kaptim nuk fletë për njerëz jash gjamije jash muslimane kërejt janë nën në në kible kërejt janë të drejtum ka Allah kërejt janë të umunue ka Allah me gjitha ta shejtani ka dalë dhe zhënjani pritëre ja ka gjithë litarin dhe frenat dhe ka ka për ata Sigur që thëtë Mustafa Sadik, thëtë i vetë pëlqimi, i vetë pëlqimi mendënë se si ja ka blokue fletoret me lacheve. I vetë pëlqimi. Kujton që qëtë shumë ka po punë të mira, që ja ka bloku me laches për mund me emrija ta. Ha? Thëtë ndërsa e kundër ta është. E kundër ta është. Ando shpeshar neve, mendojna se, apo, parullat i kemi të mdoja me lacheja, në ka shkruajtur neve as shumë vepra edhe tash veçimitet e brit. Jo, ja, kjo është vetëm mashtrim. Andaj sonde do të përmendem me lejen e Allahut xhallal xjalaluhu dhe fillimisht. S'ka mundësi me përfituar për eksologjrate, ai i cilën nuk është kritik me vetveten. Si moskish guçem me overplasme me vetveten. Mos më me të interesojnë njerëzit. Mos më me menduosë njerëzit se ndot thon takva ti, ti punim meje takva, çdo ta përmendni. Mos më menduosë ti pse njerëzit ndot thon hak ti punimën hakje. Mos mendosë ti, nëse je vetbind se je prej njerëzve të cilët kanë shpëtuar, se njerëz po mendojnë mirë për ty, se ti je realisht ashtu. Jo, jo, jo, jo. Çka çasje? Por veçallahu udhën e xhelalun këta. Njerëz të kanë çasje. Njerëz tashovin fitirën, tashovin trupin, lëkurën, edhe fjalë që i nxjerrti. Çka ke brend ti? Ata Allahu që është më brenda. Kjo përjasht është vetëm fasad. E njerëz të shohin fasadën, ti mendon se më me fasad, ti më shpëtuar andaj soda dëparnë në njerëz të, të, të shumtë që moshtrohen me ibadete. Prai tyre tha dawja firqatun. I shtagalu bil wa'z wal tadhkir. Angazhohen me vajz dhe përkujtimin e njerëzve. Ka njerëz të cilët vazhdimisht njerëz jo ja përkoidha jap shikona, jap përkujtojnë xhiraitin që nuk u gjdona mirpo kta e ka mar iblisi dhe ketvepër të mirë ja ka shndrur në gjuna ja ka shndrur në gjuna wa a'laahum rutbatan man yatakallamu fi akhlaqin nafs wa sifati al-qalb mat lartit nga kjo kategori që janë mashtrua janë ata të sot flasin për virtutet e nefsit dhe sifatat e zemrës po cilësitë e zemrës dhe sifatat e shpirtit min al-khawfi wal-raja flasin për frikën e Allahut Dhe mi pasë frikë Allahu Gjelle wa hala. Njëri ju du të mjë tutë Allahu të e barek e vëtë. A ka mundësi njëni që ka ju thëtë njërëzë të të t'ju Allahot? Mësë më ka nëjë që i tutët vetë? Sh... Dhe ta shikojnë. Ua rraje, du të me shpesu e në mëshirën e Zotë i Gjelle Gjelalu. Ua sabër, du të me bëhë sabër. Apo? Dhe zdoj, du të me bëhë sabër. Kjo rrugë i ka të timët e veta. Dhe shofëme u e zuhdi, u e ljekin flasin për zuhd, zhut me dash dunjajen a këtute zuhdi hoxha ka kategorit veçant për zahidat kategorit veçant, zahidat e pasaj lojët e zahidave që ka mendojnë se se dojnë këtë dunja a janë gjitë në, në dunja pse, sepse ata nuk e din se i blisi i dit qaset e njeri u të ma shumë sa ta për vedetën e tëre u e ljekin, du të folj, du të me pas i ljekin njeri u e blisi E Bohamed Gazali thot, t'i kër i dëgjën këtë të, të folë, t'i mëndon se këto kanë mëri, këmë e ditë ku kanë mëri, nuk ka përnë këta, të dëshofëmi se nuk është ashtë të. Thot, wal ikhlasi, wal sidhk, flasin për sinceritetin, për sinceritetin, sinceritet, njeri ju më koni sinqert, wal sidhk dhe besnikris, flasin këndër të rathëtis, ata shka e kanë fejna, Allah, të rathët fejnë, Allahu Gjellë wa Ala, ata s'janë të t'ilë. Wal në dha i dhe shumë vjal të ngjashme wa hum maghrurun aktayan vet mashtru se yadhunun bi anfusihim annhum idha takallamu bi hadhihi asifat wa da'u al khalqa ilayha faqad saru mawsufin bi hadhihi asifat shikona do do kritik mukon shumë me vetveten se çdo njeri mund të më kon por ne prit këtu te unë se un jam të foltash thot hoxha kta janë të mashtru pse, se këta mendojnë se kur flasin për këto cilësi dhe ju flo, flasin njërëzën për këto cilësi besnik mukan, ditë një vazë frikë Allahot, mësë me dashë këtë botë, më në bështetë në Allahon, shpresën dhe Allahot, largoje këtë, shkurërzoje këtë botë. Këto mendojnë se kur flasin për këto cilësi, mendojnë se i kanë këto cilësi. Dallim i madhë. Me folë për sinceritetin dhe mukan e sinceritin janë dy bota me fol për sinqeritetin, me fol për vdekjen dhe me vdekja janë dy bota, apo? Ai i cili ka vdekë, andri, ana shkafona, po, dietar te cilsoi vdekjen që ti doshta kur të dëgjosh vdekën, të mërohesh. Të mërohesh. Mir po ku vjen e vdekja pak më ndryshe. Jo pak më ndryshe, por shumë më ndryshe. Allëdo Hoxha, këta mendojnë se tu fol për sinqeritetin, tu fol për zuhdin, këta janë të tillë, thot. Ata wa hum munfakun anha inda llahi ta'ala ama ato thot nuk jan te cilsume kote cilsi tra neve qe flasme per sinqeritet o do me thon se jena te sinqert nuk do me thon asnjher nuk do me thon pse dikush din me cilsusi certeten ma mir din me me pershkrujt i laçin ma mir nuk do me thon se e ka pi laçin se shëndosë ashto me rrap pasta i thot illa an qadri yaseelin la yanfaku anhu awamul muslimin Thotë nëse kanë sinceritet, kanë sikur qerte muslimanve. Zdalohen. Pra, ato janë baravar në musliman, ama pse folin më shumë për sinceritetin, njësë mendojnë se këton është ta janë më shumë sincerit, abo? Këto këtë folin për akide më shumë, dështë ta kanë më shumë akide. Së është të vërtet? Nuk është të vërtet. Një riju të Allah u gjellë në gjellë në nuk është ma atësa fol. Ma atësa adhëron Allah unë të, barëke, të e thëtë mashtrimi këtëre njerëzve është prej mashtrimeve matë fuqishme se i val thëtë li enëhum juqëgjabune bi enfusihim gajetel iqab thëtë se kjo kategori e do vetën shumë e ka begeniz vetën e ka begeniz vetën shumë wa jë dhunnune enëhum ma te beharu fi ilmi l'mehabbeti illa ve hum muhibbune lilla këto mashtrimi e vlezër gjdo njënit mune menahia gjdo njënit thëtë qishka mendojn Thët, këto mendojnë se kur flasin për dashurinë e Allahut thellë dhe thellë dhe thellë dhe thellohen të folë për dashurinë e Allahut, këto mendojnë se janë të dashur të Allahut. Dallim i madh. Ti fól për dashurinë e Allahut. Kjo s'do më thon se do Allahu. Ka mundësi që resa më i dhëruar me ti. Apo ka mundësi Allahu është i dhëruar me ti, ti vazhdon me fol. Allahu na rujt. Pastaj thot: "Wa ma qadiru ala tahqiq daqa'iq al-ikhlas illa huwa mukhlishun." Do të ato mendojnë se masi po din me cilësue sinceritetin hol po din me shoshit edhe me fol mirë për sinceritetin këto mendojnë se janë të sincerit a më nuk është ashtu se ka dalim me koni sincerit dhe me dit me fol mirë për sinceritetin wa ma wakafu ala khafaja u lubin nefsi illa wa hum anhamu në zëhun dhe të Thetë këto mendojnë se kur flasin për mangësit e shpirtit dhe din me cilësue mangësit e shpirtit këto mendojnë se janë pashtru për jasaj. Pra, që shë funksionon? Thotë, masë unë përdi se që kjo të shkjo zbanë, shpirtit i kum hi, thella, thella, kum studiu shpirtin, pra unë jam i pashtër. Ja, ja, ja. Ti veshë të këshirë, nuk i ki largu ato. Ti veshë të këshirë, nuk i ki largu ato. Nuk i ki largu ato. Pasaj thotë, Walau la ennehu muqarrabun inda Allah, lama arafë ma anë al kurbi bëll bot. Thotë, ki, mëndon se, masë i podime folë afrimi ndaj Allahu, dhe si largohet njeri ju prej Allahu, ki me ndonë se është afruta Allahu. Po, kur njeri ju folë, muafruta Allahu, mu kanë takba me Allahu, ki të folë, kështu me ndonë se është afruta Allahu, dhe këtë dalëm, muafruta Allahu ka dalëm, dhe me folë për muafruta Allahu ka dalëm, ka dalëm shumë të madhë. Pas e thotë, wa ilmes shuluki ila Allah, wa kayfiyat alqata' almanazil fi tariq Allah fal miskin bi hadhihi aldhunun yara annahu min alkha'ifin wa huwa aminun min Allah ta'ala thot ki duke mendu se porfor per devotshmorin po fol per rrugën drejt Allahu xhella xhelalu po fol per udhzimin suluk suluk ila Allah esht udhzimi drejt Allah thot ki duke fol per kto mesele mendon se Kjo është prej atërë që ka i tutë të Allahot. Thënë ndërsa e realitet, ajo është siguru prej Allahot. Shkënë të që i shë ka mashtru që i tani? Qatë shumë folë për mi utu të Allahot, dhe i dhisa, a i veshë për tjertë du të mi utu të Allahot. Kjo është siguru. Pse? Pa jam të folë. Pa jam të folë që i du të mi utu të Allahot. Pra ki me ndonë se të folë që i tutë një tutë një Allahot, ki është siguru e. A <të> wa huwa min al mughtarin al mudhayyin thot ki mendon se është u shpresu te Allahu an realitet ose i mashtruar dhe i ka humb punën e tij na wa yara annahu min al radin biqada'i lla wa huwa min al saqitin thot ki mendon se është i kënaqur me kaderin e Allahut ama mrena është i dhënë sa njeriu thot po hajde inshallah çto e ka thaktu Allahu mrena ha Amreina thot ndriçja do të të mukon. Apo, sa njeriu thot, sa meritoj këtë postun e meritoj mëalt, apo hajr inshallah qaddar Allah. Po ti më thon qaddar Allah pimrena nuk i thuk këtë mesela. Shikon se është e rrezikshme. Sa shpesh ne i them Alhamdulillah, Alhamdulillah. Amreina, stoj alhamdulillah. A ndërtoja, ki mendon se është të kënaqës me Allahun, Amreina, mendon se nuk është nuk është u shku si duhet qaderi. Pastaj thot, wa yara annahu min almutawakkilin ala Allah wa huwa min al mutakall mutakall mutakel, muttakinin mutakel, ala al izz wal jah wal mal wal asbab fatkiman don se është mbështet në Allahun te bareke وتعالى ndërsa realiteti është mbështet diku tjetër ku ngrenarinë e tij në autoritetin e tij në pasurinë e tij dhe shkaqet e tij prand nuk dëmë dallu apo i mashtruari nuk dënë dalluse mbështetja në Allahu është diçka tjetër dhe më, bështet, më më bështet në famë, më më bështet në autoritet, më më bështet në pasuri dhe në shkaset e tua, kjo dalon. A ti të mendu se i më bështet në Allahun Gjelle, Gjelle wa Allah, wa jera ennehu minel mukhlesin, wa huve minel murai. Thotaj me nësë është të sinqert, a është hipokrit. Allahun arrujt. Pasaj thot, Beljesiful ikhlas, fe jetër kul ikhlasa fil wasf. A i thot të përshkru në ti sinqeritetin, edhe e le sinceritetin. Ajta përshkru në ti, ama e le përvejti. Pasaj dhëtë, o jes i furrije, o jes kuru huve huve ju ra i bidhikri. Thëtë folë për hipokrizin, për shqy e fatësin, dhe dheri sa po folë për hipokrizin, ajdo që me këtë folë me, mi shkue në amit e njërzit, thëtë në këta bje në hipokrizin. Të folë për shqy e fatësin, gjatë folë mësë, do që njëzë me thonë, filani pë Kjo dëshire ti është se e fatësi Pra tu folë për se e fatësi në kara në se e fatësi Pasaj thot Li ju të qa dhe fihi ennehu lawla ennehu mukhlis Lë mehteda ila dhe ka i kërria Thot a i mendon se Masi po di me folë kunder një fakut Allaho nuk ja ka mundësu këta vetëm sashtisë nëqertë Pra Mendon se mos i po fol kundër së ifacis, Allahu s'a ka mundsu me fol kundër së ifacis, vetëm se është i sinqert. A, a është realiteti kjo? Jo. Ja. Sa edhe iblisi fol. Edhe iblisi i blisi ka thënë Buhari-rës, thuje ajetin Kursi Santafrona. Pejgamberi sa më she i ka thënë, sadak. Të vërtënda do pas ka thon. Wa huwa kadhub, o ma yrna sakimall. Allah ç'ndaj pse ka dosh me dal bicikletit. Ka dosh me dal bicikletit. Pastaj thot: "Wa yasifu zuhda fi dunya li shiddati hirsih ala dunya wa quwwati raghbati fiha." Atëshëm e përshkruan moslakmin nga kësaj bote, zuhdin, asketizmin në këtë botë, as shumë e përshkruan mirë, pse prej dashurisë së madhe që ka për këtë dunjë. Dashuria e madhe në këtë dunjë ja ka mundsuar përshkrujtje mirë se si s'ban me dashkë dunjë. Shikone, atë shumë e do dhe i di ku dijen ato qohëshet e kësaj dunjoje dhe a i thëtë zëtë mi dashë të. A ma përshka këtë dashurisë që a i konë këtë botë, a i di me përshkujtë mirë. Tha hua i judh dhiru dua il Allah wa hua min hufar. Tha të a i mëndonë së është duke e lutë Allahun, a i është duke i këtë prej Allahut. Pas a i thëtë wa ju khavu i fu billahi ta ala wa hua min hu amin. A i tu tjertë prej Allahut, A jesti rahatum. Pastaj thot: "Wa yudhakkiru billahi ta'ala wa huwa lahu nasi", ja përkujton njerëzve Allahun, a vetë ka harrua. Pastaj thot: "Wa yaqrubu ila llahi wa minhu mutaba'id", thot ai, thot njerëzve, afronuka Allahu, a vetë ka ik. A mundë namë kanë kategori? Mundë namë kanë. Ondaj besimtarit duhet të mkon i sinqertë me vetveten, mkon kritik me vetë vetën, i guximshëm me vetë vetën, se ka mundësi na i thrasmë nën Eshte Allahu, e vet ikim. Njerëzit i thojnë na tutje Allahut, ama vet si tutmi. Njerëzit i thojnë na lut Allahu, ama vet nuk e lutmi. Njerëzit i thojnë na ruani për gjuna, ama vet nuk ruhemi. Kjo çka i bë. Njerëzit i thojnë na bëhu ulë sinqert, ama vet. Andaj këto janë këto në vrimë ku i shejtani nuk i varren Allahuna, pasror për të gjitha disive. Pastaj thotë ويضم الصفات المذمومه وهو بها متصف تط اي nenchmon sifatat e liga ama vet es gjiros me to pastaj thot u yasrifu nase an el khalq wa huwa ala el khalq ashaduhum harsa ju thot njerzeve mos u afroni shum me njerz ama ai ka qehet njerz mos u afro me ta ju thot njerze mos rini shum me ta me finlandin me alandin ama ai ka qehet me njerz me nejt me ta pro ai kur ju thot njerze hikni pre njerze E shkon i ka Allahu, e ka për qëllim, hajdi, hajdi ka une. Ana ka ndodhë kjo, krejdi me ndodhë. Andaj i bësë qeshë fëtira kër i shkon dikush ka aj, e i mrollët mrolla kër shkon dikush tjetër, që do të të cekmi nga hoja. Andaj thot, Lëvë munja ehaduhum am meqlisihill edhi jedu fihin nëse ila Allah, le daqat alejhil ardu bima rahubet. Të të si kur dhanë, dhe ligëratë, dhe për sikur mos ti mundsohet me dhon ders dhe ligjërat dhe me u fol njerëzve për Allahun, i ngushtohet kët bota. I ngushtohet kët bota. Pastaj thot: Ua yez'umu an ghardahu islahul khalq ay mendonse Pretendimi dhe qëllimi t'i është mi përmisu njërzit. Walau dhahara min akranih min men akbalel khalqu alej, wa salahu ala jedej, la ma të ghammenu hasada. E si kur përmirsimi njërzit dë bohat ndurët e tjetërkujna, kiv des prej zilis dhe piklimit. Pra, pretendimi t'i është mi përmisu njërzit. Mirë, nëse dikush përmirsot e dikush tjetër, a rrri dhe qëllimi, po. Ebu Hamid el-Gazali thot, shembul i këti e sikur shembul i njani, di cili i ka fëmit e smut. I ka fëmit e smut. Dhe vetë është mjek, vetë është mjek, mirë po i ka në smu fëmit. Thot, nëse qëli i miti është mi shëru fëmit, a ma ka fëmi shumë. Thot, a hidrohet nëse një mjek tjetër jashnof shëmion, a thot, jove që në du të me shënofshë. Nëse hidrohet kur të jashnofsh e fëmion, dikush tjetër, a i sdo me sh po vetëm e ka për e tekst. Nuk ka mundësive të mëtim ishë në të njerëzit, ishë në ushë edhe dikush. Tjetër, andë e thotë, walau ethne ahadum minel mutarat didina i leji ala baadi e krani, le kane ebbë gada khalqillahi i leji. Sikur kaj prej të afer me të ti, dikush ka shëshrojot me ta, prej të vetë mashtrumve. Ta lavdojët dikan jashtë të gjematit të ti dhe jashtë të shëshrisë të ti e marinati. Qe bi lavdojët në që smundje që ti më udhnua e më të ngushtu spirti, më të ngushtu gjoksi, pse ti dikush rrim me dikant i cili nuk dëshiron më nejt me, me ti. Çka ka problem? Çka ka problem se dikush do më nejt me, me ti? Që e thjesht nuk ta do ftyrën, apo nuk ta do pamën, nuk ta do sjellën. Nuk ka problem. Pse nuk u zgjo ke ajmet? Me pejgamën e Allahut sun kanë sun kanë ndej të gjithë. Sun kanë ndej derisa Allahu u jalo gazet ajete Ata që ka se si ju afronë në pengamere e sëlam, ju lërgonu. Ata që ka se si afronë në pengamere e sëlam, të tjerët, lërgoni. Fe ha ulaj a dha mun nësi gërra. Këto njerëz janë të mas shumëti me vetë mështrim. Pse valë nga se thotë, ilacin e kanë në në gjuhë. Ilacin e kanë në gjuhë, mirë po nuk e përdorin. E përmendu mëna. Ilacin e kanë në gjuhë. Sinceriteti, friga prej Allahu, shpresa prej Allahu, teve kuli, haki e vërteta, drejtsia, uzimi, e kështu, e kështu me radhë. Mirë po kitë këto qka janë, fjallë. Nërsa jo qka pijet prej lacit është shumë ma e idhur, se sa qka e mëndonë njeri ju. Andaj thot, e vetë mja mundësi për të vëret realitetin, se sa ka prej fjallë dhe realitetit, është kështu, thotë hoxha me një operacion praktikë bitë të gjribe tiham, me testë dhe të gjribe praktike si thot inkane jet daji methelen hubba Allah nëse do shkane, njëri ju shpeshar mashtroho deri sa du të përmenj me të zahidat se Hamid e buhamid e gazeli du të përmenj me se njërzit mashtroho edhe me të najtë mët e njërzë re orët e ma kriën të posht folka dale njës më dojë së kip kamri lardikon Dhe nuk e di se kjo është edhe akëtrim. Se ka akëtrim me miliarda paguhën për me kajt. Dhe shta keni pa se si inqizohen filmët ndryshëm, se si njeri ju duhet me ardhë në gjendje për me kajt. Mirë pa jo e kajt me, qka ka nga të smimet të veta, shkocit të veta, mirë pa në fund, paguhët aj për ata. Paguhët për ata. Andaj, neve nuk dhëtë në mashtru asë qëndrimi, asë ndeja, asë lëvizja, asë një sen. Pse? sekët këto janë fasad. Fasad. Fabrike. Sot doojë. Nëse është ti thotë e duaj Allahun. Mirë. I duot atë. Fa man alladhi tarakehu min mahabid dunya lajle. Çka qillon nga kjo botë për hir të Allahut. Konkretizoje, bëne të shtuar. Qeta e kumlond për hir të Allahut. Ajo ka qenë shumë e shtërit. Kjo apo. Wa in kana yad'il khawf e si të tojë i kam frikë Allahot, atëherë, fe me ledhim tëna minhu el-khauf. Atëherë, prej të shkajt është pengu dhe është frenu nga frikë Allahot. Thotë, që këtë punë e kumë lanë dhe shpitu të së Allahot? Kjo është test praktikë, na me ba vetë njërë të shpia, me shkrujtë këta, edu Allahot, të shak i lanë dhe rish tash për Allahot. Kjëtë të shumë i fështir, ha? Kjëtë të shumë i fësht o është i fështirë, për du të me bënë, se një ditë për dhe dhe dhe naka kamë nabohë diku qëtër. A të këtënë, Omer, o dhe, hasi bu en fusekum, mërdi në logarive të vetët e juve, kable en të hasi bu, për parase, mi ju morë diku qëtër të logari. Ha? A, ma shumë i fështirë ki testa. Thot, nëse thot, jetë da i zuhët, pretendonë se se do këtë botë. Këtë thojnë, në nasë se dojnë a këtë botë, a? lakmuşmës luxozës. Themë ai që e la me qudrën e tij për veshin e Allahut të Lartë. Thot atar letave të vetën apo let vetët aj. Thot çka kalon për Allah nga kjo botë, ai e ka pos në xhepin e vet. Po, normal se ti nuk ti s'lakmon në një xhep 50 mijë euro se kurçi i pa ato në xhepin ton. Ç'ki mund si të lakmuni në shtëpi 500 mijë euro se të ka shkuën mend se ki pa ato grumbull kur. Ponasai kishe pas ndorça kishe bo. Mosun folset timu ikshalloni ikshallon. Apo un nuk i du kto. Kur ti kish ndor kallzo mua. Ata rbanë mua. Allë thot, në sai thotun se duket bot. Ata ri thuat, kur ki pas, çak i lon. Kur ki pas, çfar gë lon. O in kan yadda al-uns billah. Nëse thot, un e ri veç vet me Allahun. A ka dikush thot un jam izolu për Allah, s'du mua përzi, un e veç vet me Allahun shtëpin timë. A mune të dhe kështu me thime të mështërimi? Dë gjoj ojën. The me të atave të lehull kallua. Tho të pyta ata, kur s'je shqetsu e të nejtë vetë të shpia? Mas ka ka në shqetsim dhe një, në veri dhe në nejtë vetë. Pse? A njëri është që se të vjati? është shumë shtirë me nejtë vetë. është shumë shtirë me nejtë vetë. Andaj, nëse t'ka pështetsimi, nëse t'ka pështetsimi Pëse hu në në rrite, pëse hu gërdite. Ana i thotë Wa ma të stauhëshë minë mëshahedet i l'khalqë A të ka kam dhe njëherë në njëherë nga shoshrimi me njërës, apo jë knaxë muhabet. Pasaj i thotë La beljera qalbëhu jëmtëlihu bil halawë, idh ahtëa qabihil muridun. Thotë jo, knaxët kërko njërës i me dhejt, bil halawë. Halwa i thojnë ambëlsijës. A ki po kërko muhabet? Sa le zëtë shkon në neja? knashe njerëzit, shuqë e mirë në muabetit, e kështë e mërat, thët, a i ndin të këto le zete, a jo, nëse i ndin të këto le zete, mos pretendo se jetu knashe më Allah, të i, muabetin, i me të knashe më muabetit, i të knashe më me gjlisin, wa të rahu jes të u hishu, idha khala e billahi ta'ala, thët, kurçkoje vetë të shpia, si rihët, qëka ndodhej, qëka ndodhej, dhe më thonë, ftyrat e njerë Fëllë raiti muhibban anisan yastuhish min mahbubi fat aykipadi kan icili rrim medikan shka e do shum edhe si rrihet me ta apo thuaj dualloh ki me vet vet me allah ta ki me vet veç veç ti vaje pse s'po rrihet aykipadi kan shka e do dikan kam rrim me ta me net edhe si rrihet po ka defekt ne dashurin tonë Së mundët dikush me dashtë Allahun të barëke vë të ala, e me mejtë vetë me ta, edhe mësëmionajtë. Qyshtë meja, të je me ta, mat me matë madhenët mdojve. Atër ku ishtë defekti, shikoni, njerëzit i jikin këti testit, nuk dojnë këtë test, se është test i randë, o është test i randë. Va jester u iho, minhu ila gajri, e kuqkoj e me nejtë me të tjerët, rrëhatu, jester u iha pasaj thot fal akyas yimtahinun anfusuhum fi hadhihi as sifat wi ytalebuna ha bil haqiqah njer stmenjur thot es tin test vetveten atyra testoj të vllave vetvetan tone leje çka thon njerzit leje te cila grup per gatcohesh leje te cili flamor per gatcohesh te pergatsimet te mloja te simbolet te mloja testoj vllave vetvetan at xagjumi te lexhu kuran apo nuk ze kur thuj elhamdulillah saher dit munesh me thon saher munesh me thon Sa rrecotën ditë mundësh me fol për Allahun xhela jashtë aforzit, forcin e kibër vetë. Jashtë aforzit. Sa mundunësh me dhon për Allahun te bare ke u tallë me nxjerrrë xhebit tan. Edhe kur nxjernash, mos me mos me munduve vetën, ha, edhe me fol të njerëzit. Andaj thotë, të mençurit e testojnë vetveten. U ayutalibunha bil haqiqa, edh evesin vetvetën. Ku e ke idealisht këtë sifat? Ku e ke? Ku e ke? dhe me shikua, e realisht, wala e kna unë e minhabit të zvik, ata nuk mashtrohen me, me fabrikime. Me të zvik, zauk, i thojnë, kur ti e mlonë, me nëlonë, diqka. Dhe t'i dhu, mama mëse qelë se, ha, i venera, apo, qele dhe, qele dhe gërvyshe, dhe heke ata qka, dhe shikoj e realitetin. Vafi e mfusikum në vetvetet e juve, ka thënë Allahu Gjelluala. Mrena vetvetes, taone, Realiteti, bel bimuthiqin minallahi, ghalidh. Wal mukhtarruna juhsinuna bë enfuzahum të dhunun. Fët e të mashtruarit, e të mashtruarit, mendojn mirë për vedhveten. Mendojn mirë për vedhveten. Fë idha gushin fë lghtahu anhum për akhira, juftadahun. E kur të qelat përdiha, në akhira të koritën. Koritën. Jo me tubële sërair Ka thënë Allahu Subhanehu ve Teala Ditën kur qëllën Perdhët A ti se ki qëllë, ki bujt në qëllë Me gërvish ati Dhe me shikua ati Mirë po se ki qëllë Qëa ki thamë Jo jo se Pallë shkada lë ati Qëllë dhe Qëllë, gërvishë Grise Coptoje Dhe ma mirë të coptojën këtë bot Se sa mu të coptu Në akhirat Coptimi në akhirat nuk paguat Nuk thajet më të mas Asë nuk thajet pra krejt akireti jon është që këtë dënjoja jon si dush me dit shak i në akiret sh shiko shak i vënë bon këtë dënjo pse, së Allahu ka thonë gjeze mbima kundum të, të amelun krejt akireti është gjeza shpërblim i punës thane puna jotë është atje e kompenzume Allahu në bafë prej atërësët e përfitojnë gjenetën Allahu Gjellu pasta i thotë Mithaluhu mithalu marid yasifu almarad wa yasifu dawa'ahu bifasahatihi wa yasifu as-sihha wash-shifaa wa ghayruhu min almarida la yaqdiru ala wasfi as-sihha wash-shifaa wa asbabihi wa darajati wa asnafi fa huwa la yufariquhum fi sifati almarad wal ittisafi bih fat shembulli këto rtsmut është sikur shembulli i të smutit me një smut tjetër dit smut ni smut dhe ni smut dallimi mes këto rtsmutve Shiko në ismutë, më ridkë. Sot tuti kanë njëtin smujë. Dallimi mes këtij dhe këtij është se kî dimë me stil me për shujsmujën. Po shiko, ajo çana ka rrok nevosh kjo. Apo ajo çka të ka rrok ty e i thotë atë teatrit është kjo dhe kjo. Bifasa me gojë të rri. Dimë fol. Gojë të rritë, stil të madh, me davorit të madh. Uya si vu sihha wa shifa, fol për shëndetin mirë dhe fol për smundjen mirë. Ua gajruhu min el mërdha la e këdirë Aman, a i tjetëri smut Zdim me e përshkujt smujen Se di dhe që am karamua A me wa wa ki tjetër dime me e përshkujt smujen Ua sfi sihat i wa shifaj i wa esbebi Ki as duke ditë sa janë shkallë të smujes Shkallë të shëndetit Shkallë qëtë e smuj dhe shkallë qëtë e shëndetit Ekshëve me rakë Thotë, fe hua la ju fari kuhun Viz sifat i lë marad Thotë, ki cili dhime fol Nuk ndohën nga sm qëkone, vetëm se dime e përshkujtë së mundjën, zdo me thonë se e ki larguhe. Andaj kjo është aje cila besimtari duhet me pas parasysh dhe mos mu, më mashtruhe, ma dje thot në fund thot ka për e tërët të cilat me ndonë se janë të forsikur Hasan dhe Basriju, mirë për realiteti është ndryshe. Pasaj thot, min hum fërkatun ehmelul farajt, grup tjetër. Një grup tjetër thot i kan lan farzët, dhe shtegalu bi fadhaili wal nawafil kto mirron menafile me çka mirron menafile i kan lanu farzot anash dhe mirron menafile wa rubbama taamaku fi al fadhaili hatta kharaju ila al adwan was saraf fatshashu mirra menafile dhe me zbukurimin e ibadeteve te nafileve derisa kaloin kufinin kaloin kufin edhe kaloin na teprin israf thot kulli alladhi taglibu alayhi al waswasa fi al wudu Shikura i cili e të prën me vezvesën e avdes. Avdesi është parëz. Në avdesi është vesile për të një pakët të të tërmajman. Avdesi është mjetë, grasin me, me parëz. Nëse njeri ju e të prën me avdes. Dhe një sa dhëtë, jo këju që është të pastor, jo amora që e kaxhë, jo tëtë nuk e di se a e lojta ki trupin, e shumë e rad, tëtë i kalon në koha të morë me filozofin e ujrave, a ishte i pasëra po jo, a e plëtsova mirdorën apo jo, a i lajta vesht mira po jo, a mora mes të mira po jo, thot i shkon koha e namazit, thot dhe kur t'hi e namaz nuk koncetrovët fare. Ma di e thot, ka a mundësit në namaz, me ndonë se a e ka morë mira vdesin apo jo. Kjo vetë mashtrim, nëse hinë namaz, leje motë që ki morë avdesin lejëmonë që kemonë avdesë të avdes. ki avdesë e përndryshe s'lejohet me hije po fillë dhe mishë të të hoxha nuk lejohet asë me u gjitë katë shumë në avdes pasaj thot thumë me fiha ula thot ka prej tërët të e cilat e humbin të këpirin e par loj par të u morë me avdes e hum të këpirin e par thot vë inlem ju kërëgjha e idhën anë wakti ha fëhua mëgërur li më fete humin fadilati e uvalil wakt وإن لم يفتفه مغرور لإسرافه في الماء. اذن nëse e zë takbirin e parë, nëse e zë takbirin e parë, thot aj praposht të mashtruar, pse? Se ka harxhuaj ujë shumë. Thot nëse nuk harxhon ujë praposht të mashtruar. li tadhi'al umr alladhi huwa a'zallashay fi malihum induhatun 'an. Edhe nëse nuk harxhon ujë shumë, praposht të mashtruar, pse? Pse midhet me këto punë? E hup i mërën e vetë, të morë, a, a, a, a duhet qështu me morë avdejsi, a nuk duhet qështu me morë. E mësën vlonë njarë qëshmirët avdejsi, edhe nuk e qanë kërri jelëma. E mësën qëshmirët avdejsi dhe kalonë. Pasaj thotë, firëkatun ukhra, një grupë tjetër, galebet alejhi mulëvesvesë finijet i salatë, një grupë tjetër, thotë, janë gjitë në njëjetin e salatit, e namazit. Fela e da'hu shëjtanu hëtta ja teqidenijet ja, në sahiha. Shëjtani se le deri sa i tithoje, a kipon jetë mira jo. Mështu ka përzi drejka me qinjen. Nërsa Ibni Hazmi dhe të subharë Allah. Atë shumë kumë po njërës të cilët miren me një jetin, e bonon jetë. Edhepse na në mëthejbin, hanefi është kjo, mirë po një jetë. A e banan jetë? A se banan jetë. A e banan jetë? A është drejka, apo nuk është drejka? A është i qinija, apo mështë jam... A mundët njëri ju, thotim një hazmi, mi ju përdzi drejka, mi qinijën? Me vetë tjetëri me thonë, që ki shka hini me falë, që ka i thonë? Drejka në no vëllohë. Që ka hini që ki me falë, akshamin në no vëllohë. A kë i vetë se di? Thotë, shëjtani lumë me ta. Lumë me ta. Andaj dhëtë se nuk e ka ditë qka atë u falaj a e bona njetë, a nuk e bona njetë, pasaj thot edhe nëse e fut në namaz thot nuk e di se a të thonë mirë Allahu Akbar, a e shqiptoj mirë a se shqiptoj a, ekber, a e shqiptove Allahu Akbar apo mos dhe e gritha dikun thot dhe i humb vleraj e meditimit në të këbirin duke me ndu se që shpeqet fjale fjale Allahu Akbar ka një shëllim që do të më thonë Allahu është më i madh, del për kësaj donjaje në madhrimin e Allahut xhelor. Jo më mor, a thash, a nuk thash? A njëta durtmir apo s'i njëta durtmir? A ko? A keni baktë po se njerëz? Ai qova durtmir as i qova. Për së dyti, e kshëmë rrah. Kë janë prej vezvesëve dhe vetë mashtrimit. Pastaj thotë, një grup tjetër taglibu aleha alwaswasatu fi ikhradj hurufil Fatiha wasa'il aladhkar. Një grup tjetër thotë janë mashtruar me leximin e shkronjave. Të lezu Fatiha, a thash mirë, alhamdulillah, a e nëzira mirë hajen, a ejen audash pak me trash, a se trash, ki thot, miret me, me khari gjëha, me vendit ku nëzirën shkronja. Edhe vazhdimish ki ju flet njerëzën me qka? Tho të kada se se ki lezu edhe njërë për sëritë e se nuk i lezojë fatiharë mirë. Kini pakësi njësë. Felaje zelu e haduhum jehtatu fi të, të, të, të shdidet, velfarqi bejnët badhi vët dha. Tho të vazhdo në kim u mirë me të shdide, se shtërëngove mirë vëla, për sëritë e namazim. Se ki dhënë mirë i ja ke në abudu për sëriti vëla. Falut të nditën i qenijën, e falut të nditë akshamin, edhe jasijën, pas të i thotë e shikon e ka ndjerë mirë dadin e ka ndjerë mirë dhajen a më si ka përzik të të dhja vë të shihu me khariq il huruk pi gjemi i salatihi laje hummu hu ghejru i gjith koncentrimi në ramaz është qish me ndjerë shkronjat Allahu e ka bëgta thot vë laje të fekkuru fi ma siwa thot si shkon me ditimi dhe me ndje ti i ashtë shkronjave pasaj thot vë mithalu ha ula i thelu me në hamele risale. Shembuli këtirë, sikur shembuli i kuina. Sikur shembuli njënit i cili e ka morë një letër për me shku me ledzue tek prania e mbretit. Ja ka ndonjë letër dhe ja ka ndonjë shko ledzue të mbretit, për para mbretit. Ua umira e një ediha ala vëgjiha dhe i ka ndonjë ledzue që i shduhët. E ka morë letër dhe i ka ndonjë ledzueja mbretit qashtu që i shduhët. فاخذ يؤدي الرساله ذا قام ور ملهو رساله مساج ويتاانق في مخارج الحروف ذا ان يسمكنوه مير و تو تو اتشنيس مير ويتاانق اش تكون فجاله تانق ان موندون فيتن ا تي شوم دوكي ينذر شكرونيا ويكررها ويعيدها مره مره بعد اخرى تط اكن باس Tama me lezon një fjali këthejet për s'dyti, Tama një lezon një a dy këthejet pra për s'treti, Ekshë në me radhë, Pas të i thotë, Wa hu e fi dhelik e gafilën, Gafilën amma kësodër risale, Dhe risa të i shtip shkronjat, Të e mundu fitin, Haran shka është të lezua. Wa muraati hurmet il mezlis, Haran se para kujt ka dalë, Haran para se para kujt ka dalë, Fa ma ahrahu bi entu kame alejhi si jese, Wa ju raddu ila daril me gjan vë ju hkemu aleyhi bi faqdil aqm. Thotë saj meritor është që kimi thonë merë në këta dhe qonë të njështë të qmendur. Te ajtu knuktu, aki dalë për ambrejtët. Aji te zbukuru zanin, aki dalë për par Allahu gjellë vë ala. Aja shikone sa është e rëzikshme kje mesele? Andaj, se lefe e kanë urrejtë që njëri ju të mundoj e fitin e ti në lezimin e Kur'anit. Sikur, prej bidatëve bashkohore që jashtë, Ndoshta keni pa edhe në shoqët e arabëve kanë filluar të lexojnë Kur'anin me muzikë. Allahu e në uroit. A disa brejtëre nuk e lexojnë me muzikë, po e këndojnë si muzikant. Ai nuk është Kur'ani. Kur'ani ka tartilin evet. Kur'ani ka tartilin evet. Për ai shenjave se njeriu e ka mësuar tajwidin, te dietarë e mëlloj të Kur'anit është se ti ku të kur lexosh Kur'an smundohësh fare nuk kisi kletë. Pse? Se ti e ndzir natural. E ndzir rrëzshëm. Andaj, hoqja thot se njeri ju duhet më koncentru para kujt ka dalë. Ti ki dalë për para Allahu gjellëvala. Ski nevoj shumës më kuru para atina. Sa i të njefti je. A i ka dëshirë me ledhu që shduhet, mirë po jodhe me të pruhe dhe i risa ki koncentruhësht në ledzin e aron madrinë e zotit gjellë fi ula. Një tjetër grupë. I ghtërru bi kiraet il-Quran. Edhe këto jan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 e bandë khatmën wa lisanu ahadihim jëgri bihi të gjuhën sunezzat qatë shpejtë që lëgjohë Qur'an sunezzat gjuhën qatë shpejtëse e kalëshudu ke lëgjohë Qur'an pa sajë thad wa qalbuhu jetaradadu fi eudhjeti l'amani a zemrati ka shkuna lukjina ta ebshme a a tubohatme pa sajë thad idh la jetafekkëru fi meani l'Qur'an së smedit ton këptime të Qur'anit Lijen zëgjë rabi zëvajgjëri, vajet të idha bima vaidhih, që ti praktikoje ndaleset e Kur'anit, dhe ti praktikoje urat e Kur'anit dhe këshilat e ti, vajet kifë inda awamirih, e të ndalit në urat e Zotit Gjellu ala, vajet të bira bima vaidhih, e të barifi, në të more mësim nga mësimët e Kur'anit Allahu të barike, vajet të ala, pasaj thot, fëhue mëghrur, kjo është i mashtrum. Se valë, jë dhunu endel maksud min inzali lë Kur'an el hemheme me ndonë se qëllimi zvitës Kur'anit është me lezu shumë, me lezu shumë a nuk është ki qëllimi qëllimi, është qëllimi me meditu në livrën e Allahu Tebareke uateala, pasaj thot shembuli këti është si kur shembuli njanit i cili, me shembul ilustrova, thot shembuli njanit i cili e ka mor një letër nga zoti Zotria i Ti. Pasaj thot: "Ua shar alayhi fihi bil awamir wal nawahi." Zotria i Ti ja ka shkruajt urdhat dhe ndalesat. Por kjo është rop, ajo është Zotri. Por me kuptuar raportin Zot Rop. Edhe Zotria i Ti ja ka shkruajt çka? Urdhat, që ta bënë çka mos e bën. Fa lam yasrif inayatahu ila fahmihi wal amali bih. Thot, ama ku kë koncentrosh ka shkruar aty? Për urdhave dhe ndalesave. Porin i qetësori al hifzi mir po o shkoncentru me majt prmendh letrën. Pastaj thot: mës të, mës të "Hu huwa mustamirr ala khilaf ma amarah bihi mawla." Do të kesh dhe mish punon kundër dëshirës së zotërisë të ti dhe arsyetohet me ata sendim i Lexumir urdhë që më kithonti. A kuptot? Zotëria ka dhën letrën, ka thën çto kemi mikri, çto kemi ndaluar. Këçka thot? Thot asnjë as këta nuk e banë. As urrat nuk i kryhen, më po çka thot, u ndihmi lexhumir këto. A zotria është ti kënaqim jasus punën, jo ti më lexhumir ata. Allahu u jaloa don na mi krya durimet, edhe me ju ndalu harameve, jo më dit më lexhumir ata. Andaj kjo është shembulli i atërat janë mashtruar. Wa firqaton okhra, një grup tjetër. Ightaru bis-sawm, janë mashtruar me ma axhurim. Subhanallahu. Njeriu elën të zbrazur barkun e tij, epshin e tij. Apsenohet nga ujë ti, nga knacitë ti dhe mashtrohet dhe shkontë Allahu qka i mashtruar. Wa rubbëma samu dheherë, nështë ta njetën agjerojnë. A usamu e jamet e shërife, apo i agjerojnë ditët e mira. Wa hum fiha la jahfadhune elsinete hum anil ghibe, me gjith agjërimin seruin gjunetur nga gibetit. Pastaj thot wahawatiruhum anirriya nuk erujn brendin e tyre nga shefatsia u butunuhum anil haram ind aliftar dosta nuk ruhen nga harami ne iftar pastaj thot wa alsinatahum anil halayani banwa alfudul tulan nahar tot e gjatë ditës ajrim nuk e ruajn gjuhën e tyre nga muhabetet e kota dhe vazhdimisht arsyetohet se te vëdhetja to agjerojan Këto të tjerat s'marr logarinë për këto. Pastaj thot: "Wa huwa ma 'alika yadhun bi nafsihi al-khair." Mëjithë me këta mendon më se ka hajër te vetvetja e tij. Fa yuhmilu al-faraiḍa wa yatlubu al-nafil. Fmendon se ka më shtutumë nafilën të e lanë farzin, se farz është më mshëljuon. Farz është më mshëljuon. Hadithi i Abdullah ibn Mesudit, vëzhr. E ka thënë pengameh alayhi salatu sallam, "Shka është rrobin jannet?" Ka qalduë. Mështë më bëshirë ka than, ya Rasul Allah o të madhuru, Allah o namazi, zeqati, a gjërimi. Dhe në funi ka thonë, nja rësullë allah, pe i qka i të më privu ma shumëti, ka thonë gjuhën të anë, më shëllë e gojën. Abdullahi është që ditë ka thonë, subhanë allah, nja rësullë allah, këtë që të shka i thave dhe rritash, a mënët mi qitë huqë vësh në një gjuhën? Ka thonë, thekilet ke ummuk, i huqështë në në stane. I hopsh në anostane, kjo është prej arabë për çurthim. A nuk sa zjarë e ditë thallahu Abdullah se shumica e njerëzve hidhen zjarr me gjuhët e tjera. Me gjuhët e tjera. Hadithi tjetër, del njeriu me namaz me zeçat majhurim me lloj-lloj adhurime dhe ja morin djert. Ja morin djert. Pse? E ka shoket, e ka ofenduar, ka cënuar ndërnati e kështu me radhë. Allë thotë, e ka lënë farzin, mendon se ka më shpëtuar me, shpëtu me nafile duke lan barkun un wa dhalika ghaayatul gurur do te kulmi mashtrimit kulmi i mashtrimit firqahun ukhra nje grup tjetër janë mashtruar me hax andai thash këtu ku të mrimte fundi mesan emocion allahu xhalla wala deri para ramazanit mikri keta kategoritë e të vetë mashtruar edhe mu përplas me këtë detit të të testave do të shohim se s'ka dikush që përjashtohet. S'ka ndoshta dikujt i thotë ndoshta çket skesh, inshallah çket tjetërën sjam, na 78-ën sjam ka më zonë një grup. Ka më zonë një grup. Shikone, një grup është mashtruar me hax. Fa yakhrujun ila al-hajj min ghairi khuruji min al-madhalim. Ata shkojnë shpast harën hax, pa i krye borxhet e tëra. Pa i krye borxhet e tëra. Wa qada'u ad-duyun është të rëda ilu alidejnë, pa kërku leje për e prindërëve. Pa kërku leje dhe konkretishtë të uqa ka thonë istë të rëda. Istë të rëda. Istë të rëda është me kërku rizalëk. Ajë thëjnë nëna rizalë e Allahotë, kënëtësi e Allahotë. Istë të rëda është me kërku rizalëk. Më konë razi, shko. Por të dhe shko. Mi po shko me rizalë, jo me këdo. Ti e shep, e diktonë. A dhe të thonë shko me këna të si A dhe shko me, shko, shko Po qështë të kështë e vendohës E kjo nuk është më rizah Kjo nuk është më rizah Va talavi zadi lë halal Dhe nuk e kërkojnë pasurin halal Va qadjef alune dhalike Ba dhe sukuti haqët il islam Tho ndoshta edhe Kit kjo vizit e qabës është pasi që kanë kry haqin farz Pasaj dhe Va ju dhaji unë fit tariqës salat Ta të ehumbin gjatë rrugës namazin o lë faraid dhe farzët, o ja gjizune antaharatit thobi o lë beden, do shta dhe nuk e pastrojnë mirë trupin e tërë dhe petëkat e tërë, o ja të arradun e limeksit dhalemeti hatta ju këdemin hum, o la jahterun e fit tariqimin e rrëfti o lë khisam, të gjatë rrugës ka mundësi lojlësh rishfete dhe të të rohen me dhanë. Apo nuk e rrujnë gjuhën e tërë nga ofendimi, nga sharja, khasmija, wa rubbama jamaa ba'dohum al haram wa anfaqa ala ar rifqa'ihi bil tariq do shtathot pasurin e ka prej haram e ju thot njerve hajde shkojna ne hax me parë haram pse wa huwa yatlubu minhu wa yatlubu bihi sum'a thot qe perfitoje fam qe biqon njerzit hax allahun urait fe ya'sin allah ta'ala fi kazb al haram awalan wa fi infaqihi bir ria thaniyan nehar ka bo haram kur qe ka fitu pasurin në haram dhe përzditi kura mundu në përmjet adhurime me përfitu famë, sa keqë. Nihare ka fitu në haram, pas taj mundohet me mullu këtë haram me qka, hajde shkujan haqë. Kini ndëgjurë, asëte. Allah unë arujtë. Kjo është prej kategorisë të mashtruare. Vë firë katën ukhra të i përfundojmë adhurime, të i përfundojmë adhurime që të kalojmë të zahidat dhe të kalojmë të pasanikat. Të mashtruarit për të pasanikave, së të kam pare, dhe ata së të sëtë të thojnë, na nuk e dojnë a këtë bot, do të shikojnë a vrimat të shumë ta, ka ka hye iblisi dhe ata nuk e e vorejnë. Një grupë tjetër, janë mashtruhe, kure kanë caktu vetë vetën, urdruës për të mirë dhe ndalujnë nga e keqja. Shikone. Shikone se kënë arro këneve në të dozë të madhe kënë arro yunkiru alannasi wayamuruhum bilkhair wayansanafs i urdhon nje sport mir e ndalon nga ekecia e harron vetveten pasaj thot fa idha amaruhum bilkhair an-nafs kur ti urdhojit i kan per mir i qorton bana keta bana ata dut me boka ata dut me boka ata w talab ar-ra'asa w taw al-izze e kërkon riasetin postin dhe kërkon krenarin se katurdut per mir o t ndalun nga ekecia Wa idha bashara munkaran farudd alay ghadiba wa qala ana al muhtasib sot e kur duke ia çortu dikujna te keqen ai thot lemrahat farudd alay lemrahat thot ki hedrot thot unjam te kështillu për Allah unjam te kështillu për hak për udzim e kësomerat fe keif yenkiru alay çishmunesh me ma kthi llafin Këmë e nënë se, këmë e ditë kështë e ka qukëta. Këta, a në rokën e dhe? Kërë i tëhënë a dikuj në i këshilë, a i së e pranon? Nuk e pranon? E në nënë qëka tëhënë a? Qëshma këtë ajbe ki? Sepse kemi problem me raportin, qësh në ka thënë Allahu të barëke, me i s'ilë njerëzit. Qëshka mundës i këtë më në në këtë i mua? ka mundësime të këthije, nga se njemi askushi. Va qadi jëgjma unë nase ila mesjidihi, va men të akhera anhu, aghla dhe l'kawle fi. Ka mundësime ledh njerëz në gjami apo në me gjlis, edhe ndikush në sëzvjen, kur ta shofe rrugës i fol vrasht. Pse së erdhe? Kja argumentonë së është i mashtru. Nuk e kam pasë obligim më ardhë. Nuk e kam pasë obligim më ardhë dhe qëllim jësë dhët me kanë ardhja tëre. Va inne me ghar الرياء والرئاسه ا قا پر چellim me mbledhën e njerëzve me fitu post dhe fam ولو قام بتعهد المسجد غيره لحر لحرد علي sikur dikush të bëhat kujdestari xhamis e ai ka thënë përpara لحرد علي folkëç për ta huna meritoj ai sa meriton pasaqot bel minhum men yu'adhdinu wa yadhunnu annahu yu'adhdinu lillahi wa law ja'a ghayruhu wa adhanna fi waqt ghaibati kamët alejhil këjane thot ka për i tyre qka e thyrin e zanin në ka ku me hik ka për i tyre qka e thyrin e zanin dhe mendojt se janë të thyrin për Allah janë të thyrin për Allah e zanin thot e nëse nëj dit mungon e thyrti ku ishtë jetër aje ban këja metin përse e ki thyrti po mirë me vlab me, me të morë për të shpija ko a shkon mirë po këti ki me nëse si mës të thyrin e ki zvleraj e zan si mës të urdhroj e ki për të mirë, zvlejna, ja. Si mështë të folë ajë për të vërtetën zëblejnë ajo Shikone Pasaj thot Wa kale lem e khudh bi haki Ma kan hangër hakin Wa zuhimtu ala mërtebeti Dojnë me mazon venim Pasaj thot Wa kedhali qad jetë kalladu imamet e mesjidin Wa jedhunu ennehu ala khair Ka mund si bat imam me një gjami E mendon se ka fitu khair zhum wa inma gharadu an yuqala innahu imamu hadha al masjid fad ka mundsi apo kre qellimi i tij es them thon filani es imam i filan xhamis allahun urait kjo es mashtrim kjo es mashtrim se kjo te allahut kishkon leck pa çavr pasaj thot falau taqaddama ghayruhu wa in kana awra wa a'lam min thaqila alay anasadiku jami futat i cili es ma takvali dhe moi dijshum a ثقل علي اباط قدرتي نش بين زدت مياي زدت ميونه فرقه اخرى ني جروب تتر جاوروا مكه او المدينه الرين ميكه بانوين نا ميكه او المدينه وقتروا بذلك زعما اشتروا مكه ولم يراقبوا قلوبهم سي شيكوين زعمرات اترى لم يتطهروا ظاهرها وباطنهم فقلوب قلوبهم معلقه ببلادهم عطوكا نشكون مكه A zemrë atërë është në vendët atërë? Qa bojnë të? Multëfitëtun ilë qowli nësë, inë fulanën mujawirun bi Mekke. Thotë ata kanë dëshirë me dëgjuh për njerëzëve, filani po jetojke në meke. Filani po jetojke në Medina. Wa të rahu jetëhadda u jetëkulë, qatë gjawartu bi Mekke. E shë duke folë dhe duke kërënu që kaqë vite kam jetu në meke, që dhëdhë vjetë janë meke. A i me ndonë se me jetu në meke, a bo të jetër njeri. Jo, doshur, nuk i bo të jetër, që a i e, edhe një qëshinë jetë. Ebu Gjehli ka jetu që a ti, u me jemi në Khalef ka jetu që a ti. Sa qafiri ka jetu që aty, sa qafiri ka injë nëm për që aty, sa qafiri ka luftu e njeri më ndërshëm, qaj i ven e kanë djerë për nga mërë në lejë salatës salam. Apo thotë më shrotë me, me Medinën, thotë dhe ka dëshirë mi thanë se aje është banuës i Medinës, thotë si, si kur miskinit ti kërkoj mi në djerë disa dinar për gjepit të ti kur si në djerë. Andaj thot, me dhonë sadako prej venit të ti, është shumë ma mirë se me jetu ta njetën në Medine. Ta njetën në Medine. Andaj thot, se kjo është prej të mashtruarve. Prej kategorime të mashtruarve, thot Hoxha, është edhe atatë të setë nuk e dëshirojnë pasurien dhe kanatë min e libesi vë të taamime dhun, dhe nuk dëshirojnë mu vesh mirë dhe nuk dëshirojnë me pasë pa mje të mirë. Pra, atëtojnë, në nuk dojnë a më veshë mirë, se nuk e dojnë a këtë botë. Ta shofëmi ashtë që ashtu. Wa minel mesken i bil mesgjit, atëtojnë, në nuk dojnë me pasë shpijat mdoja dhe komoditete në për shtërpite tona, se kjo botë marrë thonë. A bo, ta shofëmi. Wa dhamnet enëha edhra këtë rrëtëve rutb, të zuhët, do të mendojnë se kanë mërije kulmën e و هو مع ذلك راغب في رئاسة والجاه ثم مير بزمرة تي أسنون اوتوريتين فامن ده رئاسة إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد أو سمع فائز أو سمع علم أو سمع أسكتزم فقد ترك أهوان الأمرين وباء بأعظم المهلكين ثم أكالون مطلتن أكامور مطرون تلع Fë inë në lëgjah e thëmmu minë lëmëllë Se dëshuria për famë është ma e keqës e parja Me doshë me pasë famë, autoritetë, prestigë të njerëzit është shumë ma e rezikës me sesa Me pasë pasë uri Vë lau të rakë lëgjah Vë e khadë lëmëllë Kana i dhe selamet i akrab Si kur të kështemur përën E dhe kështemur përën E dhe kështemur përën E dhe kështemur përën E dhe kështemur pë afer, fëha dhe magror, kjo është i mashtruar. I dhane enne hu mine zuhadi fit dunia, va hua lemje fëmme anët dunia. Thot, a i mëndonë së është bo asket, nuk lakmon në këtë bot, par se dhe kuptimin e kësaj bote. Va lem ju drik enne muntehe lë dheti harriese, ki nuk e di se kul mi le zeteve të kësaj duniaje është kërjetar lëk. Ki mëndonë së e kalonë në duniajen, Mirpo nuk e di se kulmi maja e lezetit kënaqësisë në këtë botë është me tëngu fiala. Me tëngu fiala. Pastaj thot: "Wa an al-raagiba fiha la budda wa an yakuna munaafiqan." Dhe ai thotë, "Këta rrëkin, postin, prestigjin do e mos është munafik. Dëmos është munafik. Wa hasudan, dëzili çari mad. Wa mutakabbiran, dë menjemad. Wa muraayan, dë sifaç Mësë e fatësi, u e mu tësifën bi gjemi i khabaiti l'aqlaqë dhe i ka kretë sifatët e liga. Cili, a i cili dëmukan, i pashëm, i dukshëm, me autoritetë dhe me famë të madhe. Naam, dhe qëd jetë të rukur rëjëse, wa i uëthiru l'kalluat e wal'azle, wa hua maa dhalike mëgrur. Po, ka mundësi, thot, e braktis postin, e le postin, thot, podal. Dhe shkon mbilët të shpia, ya ya'thiru al-khalwa majid kthash mashtru majid kthash mashtru chish i dieta tawalu bidhalika ala al-aghnia s'tash fol kundra te recat janë në post do të thon ai saka lan por hirta allahu xhelal xhelalu wa yakhshunu ma'ahum al-kalam fol kundër pasunikve fol kundër pasunikve atësh e kanë pale wa yandhuru ilayhim bi'id al-istihqar i shikon me por buzë pse se kjo është vërtet me allahun a kta porin me njerëz Të porrinë me njerëzë, a kjo është vetë mu dhe i shikon me në nëshmim. Ky shikim me në nëshmim, e ka rzuta Allahu gjelle, gjelle wala, u jërgjuli nefësihi, e këthera mimma jërgjulehum. Subhanallah. Mendojnë se njerëzit ka në më shkatru, a i ka më shpëtu. Shpreson të Allahu përvejti shumë ma shumë si sa njerëzit. A Hasan al-Basri ju ka thanë, shpreso për njerëzit ma shumë si sa përvejtën. Se, se ti si njerëzit që është të që Gjunahot e njerëzve janë të dyshim të atë të të, a gjunahot e tua janë të sigurta. Ty e di shumira ki bo gjunah, a ka bo tjetër gjunah së di, po edhe me a di gjunahin në është të këhërësie. A ty e di se së këhërësie. Pas të ajë thët, wa ja gjibu bi ameli, që ditë dhe begenis punën e tina, wa ja tësifu bi gjumleti minë khabaiti l'kullub, wa hua ja, lajë dëri, thët, është qëlsua me një grumbull të sifat O rre bëhet të japë paratë, falë, të marrë, ndoshta i pët parë, as e marr. Krijfte min an i qall bëtl zehdo, po dikush ka mundsi as gjo dorë, i jap parë, ai nuk e marr. Pse? Tutat më si thojnë, po do dunjojn. Këto tutat që më thojnë, po do dunjojn, kiranca ata. Kira çata, andaj me lazer, këtë mesela, mesela ze mar. Mesela ze, s'ka lidhja me mar parë ose me parë. Mesela ty ç'i shikon kë do dunjoj ti shikon postat, çuçi shikon fam, çuçi shikon prestigjin, çuçi shikon vetveten qarshi të tjerëve. Pastaj thot: "Wa lau qila lahu inne hulalun fa fë khudhu fi d-dahi wa ruddhu wa ruddhu fi l-khifa lam tasmah bihi nafsuhu khowfa min dhamm in-nas." Esigur ti thuaj, merrave se hallall është. E si ke marrë fitu hallall, merrave se hallall e ke. Nuk e merr. Pse? Mos ta çortoj njerëzit, sa e ka marrë para, fa huwa raغب fi hamd al-nas, mir po ki thot e ka refuzuar parën duke kërku lavdrat e njerëzve. Ki e ka lënë parën, mir po çka po do, njerëz me lavdru. Kjo lavdra është para tjetër çka e do ki. E cila quhet lavdot. Pra, para është e prekshme, pasuri. Lavdota është e paprekshme, gjithashtu është një lloj pasurie. Kur i kan thonë marë parën, thotë "Jo se du." Pse se do? Mosun thonë çhepë do parën. Pra, dëshira që mos me thonë se do parën është pasoritë tjetër, tipe do këtë tjetër. Ravin çata për çësës, hike. Ai shikon se është thot, e rrezikshme. Pastaj thotë: "Wa huwa min allazi abwaab ad-dunya, me thonë njerëzit se do parën, kjo s'eni më i lezetshëm te shpirti." Me thon, filani vallahi, hit se do të ke parën. Knaçet njerëzit kur të thonë për për këto. Kjo është vetë mister pastaj thot u yera nafsuhu enne zahedun fi dunya wa huwa maghroor wa ma zaalika fa rubbama la yakhlu an tawqir al aghnia wa taqdimihim ala al fuqara fod majet kta ka mundsi rime fuqarat ndryshe me pasunika drishve ju qesh pasunikave rime rolt me fuqara ket kjo es argument sa je don këtë dënia. Pastaj thot: "Wa fil ubadi man yushaddidu ala nafsihi fi a'malil jawarih, hatta rubbama yusalli fi l-youmi wal-laylati mithlan, mathalan 1000 rak'a." Pastaj thot ka prej xhamatlije, çka falën shumë namaznote, apo namaztë ditës nafile, ka mundsi fal 100 rek'ate, ka mundsi ban khatme. Mir, po thot zemra e tij është e mbushur me sifaci me zili me mendjematsi dhe shumë shumë prej sendeve te liga ai thot nuk e di nuk e di ai falet lexon kuran bani ibadet allah ju jelle wala ama zemrat i oshte mbushur me sende te liga o rete te se allah ju jelle wala nuk i don fala ya dhunu bi nafsihi zalik wa in dhanna bi nafsihi zalik tawahama annahu maghfurun lahu li amalihi dhair ai nuk e di se kam u marr llogari edhe për për mërena. Ai mendon se kam u marr llogari vetëm për porjasht. Thotë, "E nëse i shkon me ninja se na shtabë mirë në llogari edhe për këtë mërena, çka thotë, ani s'em falet kjo për shkak të jashtmes. Ma falallahu ut menaxhmën për shkak të jashtmes. Pastaj thotë, "Fa yadunnu anna al-ibadat adh-zahira al tatarajjahu biha kiffat hasanati. Men dunṣa namazi i jashtëm, nafilja e jashtme, ka merandu mbi bërëndin dhe veprat e zemrës së tina. Pasaj thotë, hejhet, shumë larkë. Ve dherratu min dhit takua, ve hulukun wahidu min akhlakil akjas. Shkru në ketë. Një atom i vogël, pre njeriju të dëvotshëm të vërtet, një sjellje e mirë, pre njerëzve me edukatë dhe të sjellëshëm, pre njerëzve të menqër, o shumë ma e mirë, se sa kodrët të veprave të qiftit këti. Një sëllje e mirë me njërës dhe një dashash mirësi prej mrena, një shkullje e zilis, një shkullje e mënjëmalsis, o shumë me madhe të allahu se me qindra namaze, me urejtje në zemër, me zilin e shpirt, me mënjëmalsin dhe e robëve. Shkruune këta, se këta... Kjo është margaritar, prejtë fjalë që ka thonë Shekull Slam, imë të imije. Ma mire është mi valë dyre qate në vit, në file, e mi audosh njësve të mirën, e me shkull zilijën, e me i shkull sendet të mërëndshme, të samë bufal të nditën, dhe, dhe mërolët s'ki mundësimi largue. Duhët me, me, me hekur me, me nda. Pse se s'nda? Se shpirti pre mërenda, kullon mërola. Pasë e thotë, thumë mëlaj e khluha dhe mëgërur, më asu i khluke, thotë kë i vetë mashtruar, me gjithë sjellën e keqve nda njerëzve, me sjellën dhe edukatën e keqve nda njerëzve, vë khushu në ti hi dhe vërësësinë ti hi dhe liksin e të bërëndshme së ti, dashurin për këtë botë, dashurin për lavdata, kur ti thuhet atina, subhanallah, kur ti thuhet ati, ti je prej shtyllave të tokës, edhe ti ki metë, mësë mu po kja meti Mefdikti, thot, jam, me vdik ti, apo mi thonë dikujna e besonaj thotë, unë jam e nuk e thotë me gjuh, po e beson se mësë mu kanë ajë, kja meti bënd, apo, pas e thotë wa idha kilele hu entëmin eulia illa, ti je prej euliave të Allahit wa ahbabi dhe të dashore të ti feri halmagru, gëzohet i mashtru i thotë, mësë mu kanë ti si jetë këtu pari diku i shka e folët vërtejten. Po dhe që është tua, normal. Ti je për jevliave të lojë, që është tua, normal. Ako heshtë, e se i të shka me thonë, nuk është është. Nuk është është. Pasaj dhe dhe, wasat dhe kabih dhe e besanë, Gurura, dhe jashton kjo ma shtrimin, dhe jashton kjo ma shtrimin, dhe jashton kjo ma shtrimin, dhe jashton kjo ma shtrimin, ky me ndon, se kur njerëzit të lavdrojn këta, dhe ti thojn e vlija, dhe ti thojn se ty e shtila e tokës, dhe ti thojn se ty e do Allahu, ki me ndon se të Allahu, por nime që ashton shtë, ta një të të thon njerëzit, së ta ka thon Allahu të bareke, wa taala, wa laj edri enë dhalike li gjehlin nasi, bi khabaiti, Batini hi, a ki nuk e di se, kretë kjo ndodhë, se njërzit nuk ja din liksin njërzve mërenda. Nuk ja din liksin njërzve mërenda. Pasaj ka përmen edhe një grup tjetër të vetëmashruarëve, të se da do t'i citojnë a shpetë e shpetë, ka than një grup për e tëre, mashtruarën me na file, kujdesen për sonetin, ndoshta evanojnë sonetin, thojnë të asosin njërë sonetin, ka fillu e gjemati me volë farxin, a i thët a ja, ala të kryi sunetin, kë nuk lejohet. Kërë farët farxin, ka përbarsi, para gjdo lojve përmëtarje tjetër. Parvesht në një urgencë, shpotimin në një shpirti, Shpëtimin ndë një njeri ju cilë është duke unbit, e kësë mëra për ndryshe, nuk lejo që njeri ju t'i e përparsi, ka se ka thonë për nga mërë i salatu e selam, ka thonë Allahu gjellu ala, ma të kërra bel mu të kërribu në i le i hebi mithli edhe i meftaratu alejhim, ka thonë Allahu gjellu ala, nuk afrohet, afru si të këune, me ditë qka, ma a për tësa, me ata shka e ku mbo farzë. Me ata shka e ku mbo farzë. Andaj njer para s'ju këtë mesale, pastaj ka thon sikur shembulli aty ai i cili i ka sel disa shembuj, ai i cili janë për liqteshat, nëna e tij, bashkëortja e tij, jë ja ka për liqteshat, apo nuk jë ja ka pastrua dhe shkon te shtëpia, i gjen dëshat të palame dhe thot se se smikila me çka mu fal, ja nis tu i bërtit, ja nis tu të çortuë, e, e lëndon nonën apo babon apo bashkëortën e tij me shumë më shumë se sa ajo çka ndot prej desha dhe se ka mundsi me pastrua pastaj thot hoxha anda njeriu duhet me pas parasysh renditjen e sendeve te mira dhe duhet me di se çka es me dashur te Allahu xhallahu te ala dhe çka nuk es me dashur wamin jumlatih alishtigalu bilmadhhab walkhilaf min alfiq fi haqqi man baqi alayhi shuglu min altaati walmaasi aldhahirati walbaatina almutalliqati biljawarih walmutalliqati bilqalb thot apo ka dikush prej avamit angazhojt me mësimët e me dhejbeve. Thot, du mi dit këtë me dhejbet. Du mi dit këtë me dhejbet. Qka thot, këtë me dhejbet? Qka thot, këtë me dhejbet? Për filan mësejnë, qka thot, dhe për, për filan, filan mësejnë, qka thot. Thot, dhe i kalan, ata qka duhet me ja përmisu zemën e tina. Fe ma arifetu ma juhtaju hua, ma juhtaju hua, i lejhi fi qallibihi eulabih. Thot, me mësuaj, qka ja ndrit zemën, është ma mirë sa i më morë me mësimin e këtë më dhebët. Dush me ditë sa ta ka obligua Allah u të imi mësu këtë më dhebët, apo jo, e mësën një më dhebë. E mësën njëherë si shë falësh dhe falësh të njëtën. E mësën njëherë që shë pashtrojsh dhe pashtrojsh ashtu. Jo me e arghu kohën të tane në ata se që ka thënë filan djetarë dhe filan djetarë. Jo që si shka thënë ajnë, nështë ta ka thënë dikush nd dhe më u bojë Çilter me zotin tanxhel xhelaluhu, pastaj thot: "illa anna hubba ar-ri'asati wal-jah, wal-ladhat al-mubahat wa qahr al-aqran", fqmir po dashuria për pushtet, dashuria për më kon i dallum mbi vërsnikët e tij, moshatarët e tij, më i thon dikuin se unë di pak më shumë se ti, e ka mashtrua ndaj obligimeve të tjera, pastaj thot: "hatta a'me alejhi, hatta jë khtarrabihi ma anefsihi, va jë dhunnu ennehu me shgullum bi, bi muhimmin dinihi, deri sa tatë, ajduke im su këtë sende, me ndonë se është duke muor me një meselit të nërësishme të fejsë të tila nërsa e gjithë kjo është vetë mashtrim këtu janë kategorim e njerëzve të muslimanve nga gjemotet të muslimanve nga masa e thjesht të muslimanve të cilat bojn i badet e adhërojnë Zotin mundohen me bo pun të mira, për dallim nga ajo çka kërkohet është se këta mashtrohen. Degenisën vetpëlqejnë vetveten, e shikojnë pas çirre. Do me hëngur vetveten pas çirre çat shumë çka e do. As shumë çka e do, me kohë e shikon ata. Çiç ka thonë Mustafa Sadik, i vetpëlqejimi mendon se ja ka bllokuar dëfterët me laçës. Jo. Dush me shiku zemrën të tëne, dush me shiku e shpirtin të tëne, dush me shiku se të Allahu gjellë gjellelluhu nuk shkonë vetëm se një sendë. Dhe vëqëmëria. Dhe vëqëmëria, dhe zemrë e pastër, dhe dëshuria për Allahu në gjellë vala e sinqert, dhe friga për e ti, një fri, ka thonë pengamberi, ale i salatu e selam, kur mbjullët njeriju me zotin e tina, nuk e ka kërkan aty, në katë tërmure. Në ersiren e natë dhe i dalin lotën nga sëjtë ti. Ka thonë, që kitë njeri, nuk e ka pëzjarri. Ama kur? Kur është vetë. Kur është vetë. E kujtonë Allahum, i kujtonë gjunatë të tia, i kujtonë logarim, i kujtonë se sa shumë ka taksire dhe kusuret e Allahu i gjellëvala, dhe i dalin lotët dhe tutët, se që ka mëndodhë me ta, kjo shpresohet mu falë, Ky shpresojt me xejt Allahu xejlola qabul, elusim Allahun xejlola, ç'Allahut te bareke we teala mosta bëj për grupeve të vetë mashtruara, elusim Allahun subhanahu we teala, ç'Allahu xejl jalaluhu na bëj për erëvve të devotshëm, elusim Allahun xejlola, ç'Allahut te bareke we teala dawnsoni me prit Ramazanin me devotshmëri dhe stërvitje dhe ushtrime, elusim Allahun xejlola, ç'Allahut te bareke we teala na largoje të ligët nga zemrat tona, na largoje vështësat dhe mangësitë dhe kusuret nga shpirtrat tona, elusim الله جل وعلا تش الله تبارك وتعالى مسلمو براترت تصد ناشكون من دي هوج ناشكون ديرسا هوج ناشكون ساكريفيچا هوج بو يلوسي الله جل وعلا تش الله تيات دي كناشر مانهي و دا يت راضي مانهي يلوسي الله جل جلاله تش الله تبارك وتعالى مسلمات كودا تش الله تدهمن تدوبتت مسلمانو الله تسران يلوسي الله سبحانه وتعالى, وتعالى. وتعالى. شارت تش الله جل جلاله ظلمتارد مزهيت ديش بالطالون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين